не можу згадати обличчя матері астрологи радять держіть себе в руках держу вчора бачив професорську вдову біля сходів сінного ринку стояла серед усіх тих лахмітників торговок і алкашів, продавала якусь одежину. мабуть бідує альма забилася під рундук скімлила на неї гарчав облізлий бездомний пес вдова стояла як тінь зіщулено і безнадійно мабуть вперше зважилася щось продати я прийшов, ніби не пізнав. Вона вдала, ніби не помітила. Син приїхав адріатично засмаглий. Каже, перфомер і грація. Пішли з ним купувати шкільну форму, курточку, ранець. Дружина платила, я стояв. Вона мріє записати його на музику, раз в нього такий абсолютний слух. Але ж там платне навчання, а я безробітний. У підземному переході бачив колегу. Кандидат наук, має кілька наукових праць. Торгує, коли сказали, подлим товаром. Полки, нитки, фурнітура. «Може, піди, постажуйся у нього?» Каже дружина. Я щулюся, мовчу. «Це ж так себе дати пронизити!» Кричить вона мені прямо в обличчя. «Інтелігенція! Ідіоти!» Я вискакую на запасний вихід. Там лампочки завжди побиті. Сідаю на темних сходах. Руки трясуться. Курю. Нестабільний знак, Терези. Щось у мені схитнулося. Ледве зберіг рівновагу. Мабуть, чаша болю переважила Щось із комп'ютером чи зі мною. Маркер замерехтів, літери затремтіли, наче злякалися слів, які я зараз наберу. Я хворий, я дуже хворий, я вже не маю сил жити. І справа не в тому, що голова похнюплена, руки звішані, справа в тому, що душа відлітає. Я вже не усміхаюсь. М'язи навколо рота затверділи і не складаються в посмішку. Над чолом у волосі з'явилося дивне пасмо, так наче писали історію країни» і відкнули мені в голову велике сиве перо. Я німію і замикаюсь, а дружина впаки, вибухає, і я боюся, що вона одягне білу пов'язку на голову і піде під Верховну Раду вмирати. В ній болить її молодість. Оте святе студентське повстання на граніті. Вона хоче, щоб наш син жив у достойній державі. Скоро вона, як старі ветерани, запитає, за що боролись? А справді, за що? І ми, і мій батько, і всі оті борці за свободу, що життя свої віддали за таку незалежність, за таку демократію, і відчуваю банкрутство своєї долі, бути приниженим в очах жінки, яку любиш. Я не знаю, чи є ще десь інша країна за кількістю принижень на душу населення. Віддайте мені життя, віддайте мені мою батьківщину. Якщо я народився, значить на цій землі мені теж щось належить, але нахабні, розв'язні, безсовісні не віддадуть». «Ми бездомні у своєму домі, ми безпритульні у своїй країні, а ті мертві, що тримали лінію оборони, в історії вони є, у свідомості їх вже немає. Снився кошмар. Змій велетенський, всесвітній, ворушиться, сичить, підповзає. Але моя мертва мати кинулася до нього і задушила власними руками. Я думаю, дерева живі. То вони хитаються, то хапаються за голову, то хилять гриви, як коні. Вони єдині, з ким я можу розмовляти». Оце дивлюся у вікно і розмовляю. І раптом щось летить за вікном. Спершу я навіть не зрозумів, що то тіло. Придивився, а внизу на асфальті лежить собачка Альма. Потім казали, професорська вдова викинула з одинадцятого поверху. Довелося підібрати і поховати. Бо вдова тепер рідко виходить і перестала зі мною вітатися. «Не осуджу її, у неї нервовий зрив», – сказала дружина. «Потроху приходять відповіді на моє резюме. Я з Москви, я з Німеччини». Навіть з Голландії і жодної з України. Отже, я не потрібен тут. Пора подивитися правді у вічі. Я тут не потрібен. Може, в Німеччину? Там програмістам дають велику квоту. Але ж я не знаю німецької. У Францію? І французької не знаю. У них же не так, як у нас. Досить суржика з російським матом. Там треба знати мову. Хохли паршиві, несподівано сказав я. Дружина обурилася. Ти розумієш, що ти сказав? «Розумію!» – паршиві хохли, – повторив я. «Припини!» – не своїм голосом закричала вона. Після того не розмовляє зі мною. Пробую заговорити, – здригається від ненависті. Виходить, що професорську вдову вона розуміє, коли у той нервовий зрив. А в мене теж нервовий зрив. Я хотів націю викинути в вікно, і сам з нею вистрибнути. День був без числа. Місяця теж не було. Ходив по вулиці, не пам'ятаю по якій. Хтось мене штовхнув, я вибачився. Хтось щось пропонував купити. Хтось запрошував у лабіринт привидів, на якийсь сплітс-квест. Хтось стиснув мені у руки жовту рекламку, де було написано «Він плюс вона дорівнює два Пежо». Я довго думав, що таке Пежо і чому їх два. Бо якщо це марка машини, то до чого ж тут він плюс вона? Тоді б це мало дорівнювати любов, а не якісь два Пежо. Виявляється, все так просто. Треба зайти у шопінг Молі, зробити закупів на 200 гривень, Заповнити анкету, і ти вже потенційний власник двох «Пежо». Один тобі, другий твоїй коханій. У шопінг-молі я не пішов. Мені не треба «Пежо». У мене немає «Коханої». Брів далі, читав таблички. «Кафе Едем», «Банк задля партнерів». А кому я тепер партнер? Нікому я тепер не партнер. Мене викинуло на віражі. Одна табличка особливо привернула мою увагу. «Відділ реєстрації смерті». Я подумав. «Зайду, зареєструюсь але передумав. Як же я зайду? Вони ж подумають, що я живий. Далі не знаю, що було. Знаю, що урвалася лінія долі. Дружина каже, що я був дуже хворий. Сам відчуваю, що зі мною щось сталося. Якесь коротке замикання психіки. Коли я у над мною схилялося її обличчя. Боже, яке воно прекрасне! Які лагідні люблячі очі! Що з нами було, рідна? Питаю її. Чат, любий, чат. Епоха дуже отруйна, відповідає вона. Я цілую її руки, вона пригортає мене до себе. Так же можна втратити одне одного. Здається, мене витягли з петлі, але всі делікатно обминають цю тему. Я теж не розпитую, бо ніколи не розумів самогубців, особливо тих, що зводили порахунки з життям у себе вдома. Людям вже потім жити у цих стінах. Знаю, що десь блукав, не хотів вертатися додому. Уявляю, як злякалося дерево. Дячний, що мені про це не нагадують. Батько зі мною рівний, як завжди, його дружина заклопотана суто медичним аспектом справи, міряє мені тиск, стежить за пульсом, рекомендує ліки. Моя дружина чітко виконує її настанови. Потреби в ліках я не відчуваю. Мені досить її очей, її рук. Вона тепер така ніжна зі мною, така уважна, навіть ту обручку зняла, що була як докір для мене. Я цілую її руки і не щулюся від її погляду він тепер безконечно рідний. Якби я знав, був би давно повісився. І вона б мене любила ще більше. Але й так теж добре. Ось трохи оклигаю, і можна буде починати нове життя. Я почну. Мені, аби видужити. Вже як людина побувала по той біч? Досить. Дружина має рацію. Пора знаходити себе у новій реальності. Дедалі більше схиляюсь до думки, що треба їхати в Америку. Бо якщо нація хвора, клінічній ремісії не підлягає, то що я тут роблю? Навіщо мучуся? Я ще маю шматок життя. У мене сім'я, син. Я не хочу, щоб він повторив мою долю. Мені вже вважаються золоті пагорби Каліфорнії. Душею я вже там. Напишу другові, хай висилає запрошення. Якийсь час поживу у нього, поки влаштуюся. Попрацюю, потім заберу своїх.